Я прикордонник, розумію. Людина має право на власну територію. Навіть коли вона там загинається, буквально чи фігурально, і не має до кого звернутися за допомогою. Ти права. Я винен. Але вже після першої зустрічі ти стала мені небайдужа. І я відчув, що тобі погано. Я хотів допомогти. У кого я міг розпитати, що трапилось в твоєму житті? Як я міг знати, чим тобі зарадити? Звісно, свинство. Банальне програмерське свинство. Вивідати паролі і пошурувати у пошті. Вибач. Але твоя пошта вразила мене до глибини душі. Коли людина пише сама собі, їй насправді хреново. А тут ще твоя застуда – я злякався за тебе. Зрозумів, що коли не я, більше тобі ніхто не допоможе. А може я і справді свинюка, і ти права. Мене треба помножити на нуль. Але якщо ти зможеш мене зрозуміти і пробачити, у тебе з'явиться справжній, а не вигаданий, відданий друг. Хоча я теж досить відлюдькуватий і самотній, От раптом вирішив, що можу бути комусь корисним. Поліна дочитала, довго дивилась на екран, потім зазирнула у другу поштову скриньку. Там на неї чекав такий самий лист. Вона зайшла до сторінки зміни особистих даних і поміняла пароль на обох скриньках. Відповідати не стала. Вимкнула комп, залізла під ковдру, і заснула, забувши, що збиралась пити чай, заряджати мобільний і перекладати саган. Їй снилася Стевка. Чомусь саме у хвилюючі вирішальні моменти життя Поліна, наче на світло маяка, орієнтувалась на двох людей зі свого життя. На добру бабусю Ніколь та на оте непередбачуване, незламне стерво Стевку, дівчину, яка виживе за будь-яких обставин. А Поліна, провівши поруч із нею стільки часу, тому не навчилася. І ось знову нове роздоріжжя, знову питання, як бути. Вона мовчала три дні. Листи більше не приходили. Мобільний мовчав, хоч і був уже заряджений. Хвороба відступила. Курку було з'їдено, бульйон випито, залишилось трохи сала, але хліб закінчився. Заварка ще була, а от кава вся вийшла. Все це означало, що час вставати, одягатись і вийти хоча б до магазину. У вітринах супермаркету стояли святкові ялинки. Різнокольорові скляні кульки відзеркалювали мерехтіння електричних гірлянд. Поліно усвідомили, що почався грудень. А з ним – передноворічна метушня, традиційні аксесуари, корпоративні вечірки та запитання «Ти де святкуєш?». Їй менше за все хотілося думати про це сімейне свято. Рік, що минає, вона зустрічала удвох з Алексом і думала тоді, що загадали вони спільне бажання. Поліна скривилась, наче в неї заболів зуб. Відголоски вщухлого морального болю відгукнулись у грудях, а перед очима знов попливла коричнева пляма від кави на Алексові світлій курці. Дівчина тріпнула головою, відганяючи спогади, і пригадала дану собі перед хворобою обіцянку накупити необхідних речей для догляду за собою. Блукаючи між рядами гелів для душу, шампунів, кремів, фарб, бальзамів для укріплення волосся та різноманітних засобів для видалення зайвого, Поліна зауважила, що процес вибору чогось для себе і справді тонізує. Та ще й під музику, яка бадьорила покупців, спонукаючи їх до активних закупів. Вона перенюхала безліч шампунів і дезодорантів. Сумно посміхнулась, подумавши, що певний аромат має значення, коли він цікавий не тільки тому, від кого лине. Хоча, чому б і не виходити з принципу власного задоволення? Поліна завмерла з дезодорантом в руках, який нюхала. Аромат її схвилював. Він був явно не жіночим. Глянувши на пластмасову упаковку, вона переконалася, що так і було. Піднесла до носа ще раз. Заплющила очі. І як не дивно, не Ігор і не Алекс постали в її уяві, а Богдан. Раптом їй стало ніяково. Похитнулась упевненість у правильності рішення викреслити його зі свого життя. Мабуть, він і справді хороший хлопець.